Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše v 19. kapitoli. Když už byli blízko a ústrem město, dal se Ježíš nad ním do pláče A řekl, kdyby jsi poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím, přijdou na tebe nikdy tvoji nepřátel postavy kolem tebe vál, obklíčí a sedlou tě ze všech stran. Srovnají tě ze zemi a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kávnat na kamení, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sploměl. Když vešel do chrámu, Začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lubiču. Každý den učil v hráně. Velik kněži však a zákonici i před ním z lidu usilovali o to, aby jej zahobili, ale nevěděli, jak by to měli udělat Poněvadž všechny lid mu na Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, myli sestry, takto běží ve světě. Čteme o události, které historie není nějak mimořádně. Jsou to události, které.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 Centrální moc je oslabená, když se právě mění vláda. Chtějí vybojovat vojensky nezávislost země. Ale mílili se správná roz rozhodnutí, přijde ve špatné chvíli. Ano, tak to v politice běží záleží na správnou chvíli. Nebylo by to nic důležitého, mimořádného po dvou tisíce let, kdyby to bylo nějaké místo, nějaké město a kdyby ten chrám, který se tady zničí, nebyl jeruzalemský chrám. Ponieważ pod byl Bibli, toto místo je pupek světa. V roce 70 našeho lotopočtu dostihne Izrael katastrofu. Ničí se úplně, zničí se chrám a tím končí všechny vyhlídky budoucnosti, všechny mesianské naděje a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 až po zničení chrámů, až po té krvavě porá, por, porážce. Je to období jedné generace. Možná to srovnáváme dneska, když se díváme do budoucnosti, když naše prognostiky, prognostici nám předpovídají špatnou budoucnost.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 je spokojen a kdo ne, kdo brzy vystupuje z církvy. Spousta poradcí zkusí zjistit, jaké jsou vyhlídky církvy. Ale proti tomu dá se zamítnout, že ten Herodil, Herodesův chrám v Jeruzalémě, tedy za doby Ježíšovi, ten byl kvetoucí potnik.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 Ježíš se dal do pláče. On byl z toho, co tam viděl v současnosti a v, budou v budoucnosti, nešťastný, smutný. Plakal. Co viděl v chrámě? Viděl v chrámě nikoli v budovu s prasklinami, Neviděl tam nějaký podnik v krizi a viděl tam místo modlitby. Místo, kde lidi se potkávají s Bohem. A Ježíš šel do toho chrámu. Neutekl, nedistancoval se z toho chrámu, ale čel dovnitř a druhá polovina toho našeho čtení nám líčí, jak tam Ježíš s dvěma citáty z Bibli vyhání obchodníky a směnárnici. Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doukě lupicu, cituje Ježíš proroky. A Ježíš tam zůstane. A Ježíš tam učil každý den ve chrámě.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 Ani náznak toho není. Ne, bytšem, ale z Bibli vyhání obchodníky. Připomíná proroka Jeremiáše, který říká, že je to chrám, to nevá, nedává vám právo si dělat, co chcete, ale chrám znamená odpovědnost. A právě do toho chrámu chce přijít Bůh. Bůh chce navštěvit svůj lid. Ano, Bůh chce navštívit svůj lid a tam najde prázdný chrám. Chrám přece není prázdný, ne. Je úplně přeplněný, přeplněný kněží a obchodníky, ale svůj původní smysl ustratil. Svůj určený.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 zde je správný místo, je, zde je správný čas a Ježíš to vidí a pláče. Měli bratři, sestry, zde stojí za to, srovnávat třeba s evangelistou Markem, který historicky k té události zničeního chrámu je blíž. Lukáš převzal celý paršíjný příběh od Marka a Marek vzal tu katastrofu židovské války mnohem intenzivněji a právě s Ježíšovým ukryžováním vidí Marek před znamení této katastrofy. Protože Izrael odmítl Ježíše jako mesiáše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 Když křesťany považují církev za náhradu Izraeli, tak jsme na špatné cestě. Co Ježíš dělá s Izraelem? On neříká ne, neodsuzuje Izrael, nedistancuje se ani od Izraela, ale přiblížuje se. Jde to k jde to vnitř a pláče. To ukazuje jeho empatii. Ježíš není nezúčastněný v tom, ale pláče, protože mu záleží na Izraeli. Sice církev Izra se stalo nástupkyni Izraeli, to je pravda, ale není oddělená z Izraeli. V skutce jich popisuje Lukáš, jak křesťany se začínají scházet v chrámě. A z Jeruzalémě se rozšiřuje nová cesta, jak říkal Lukáš, po celém světě. Izraelem je, Izrael je předpokladem toho všeho. Izrael je předpokladem církvy. A jaký to má důsledky? Nebo ptejme se,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 Neposlušnost, že nevidíme, co vede k pokoji. Správná chvíli, když Bůh navštěvuje svůj lid, to je právě ta chvíli, když Ježíš vejde, vchází do chrámu. A to je ten okamžik, když Izrael může pocitovat Boží přítomnost. I my.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 Ale když Lukáš říká, že podle Lukáše Ježíšu říká, že ve správný čas, tak v tom okamžiku jde o to, že Bůh navštívil svůj lid Ježíšem. Tak v Izraeli nejde o nějaký dávné historické době, ale jde o tento pravý čas. Jestli Ježíš dokáže nás vztahnout do své pláči, do své empatie, že nezůstaneme stát venku, ale vyznáváme i svoje vlastní selhání, své vlastní sou lhostejnost. Jestli se přidáme k jeho slzím, k jeho kříži a poznáváme, že Bůh návštěvil svůj lid.